Байкове кладовище у усовує туману, попелястого і непорушного, в якому розмитими видаються кущі, дерева і надгробки. Коли повертаюся за кілька хвилин із повними банками води, торопію від несподіванки, наче стою не перед могилами батька і матері. Та хіба ж це не їхні могили, коли на плитах написано їхні імена «Дати народження і дати смерті». А вже ж їхні могили, але де квіти, які я заставила на надгробках, відлучившись на короткий час до колонки по воду. Не могли ж батько з матір'ю з-під землі встати. Горенько, не могли ж вони. Розгублена в розпачі, я билася поглядом об мармурові плити, але квітів не було. Квіти зникли. Тоді я спробувала Поринету поглядом у туман, що попелястою пеленою сповував байкове кладовище, наче з туману повинна була явитися розгадка містичної таємниці. Чоловіча постать у коричневому габардиновому плащі розгойданою повільною ходою, спускалася униз по вулиці байковій. Стійте! наздогнала я сутулу з опалими плечима понуру постать. Стійте. Понура постать наче спіткнулася на тротуарі, і з-під криз заяложеного велюрового капелюха сторожко глянули очі, в яких сизіла безпросвітна осіння каламуть. «Ви? Ви пограбували могилу? Віддайте квіти!» Чоловік цей, тримаючи в руках узяті з могил моїх рідних айстрий хміль, чорнобривці і м'яту, здавалося не втямив жодного із сказаних слів. «Ви, грабіжник, віддайте квіти, я принесла квіти своїм батькові та матері». Чоловік у габардиновому плащі несподівано всміхнувся, показуючи порожній, наче беззубий рот із синіми яснами. «Шановна, я вам не шановна, віддайте квіти». Чоловік у габардиновому плащі рухом обох рук міцніше перегорнув квіти до грудей. «Шановна, вважайте, що ви подали милостиню». «Я не збираюся подавати вам вилостиню. Значить, подали ваші батько і мати. Вони гуманніші від вас. Можливо, я навіть знав ваших батька та матір. Ви не могли знати їх. Шановно, після цієї зустрічі ви вже не скажете, що не могли знати мене. Так, усе могло бути, все. Чоловік у габардиновому плащі з усиллям волі стер усмішку землистого обличчя». Я хворий і давно хворий, квіти покійникам не потрібні, а потрібні живим, отаким От хворим, як я. Але не для того, щоб жити поміж квітів, ні, а для того, щоб полікуватися за квіти, щоб іще пожити за квіти? Хіба ви не бачите, що я інтелігент? Інтелігент, який спився? Мені треба похмилитися, інакше я збожеволію. Невже ви хочете, щоб я збожеволів? Ні, ви цього не хочете. Дякую за доброту. Ось зараз я піду на Володимирський базар і продамо ці квіти. Не турбуйтеся. Квіти, найімовірніше знову ж таки потраплять на байкове кладовище. Ну, коли не до ваших дорогих покійників, то до інших. Але справедливість візьме гору. А я матиму кілька карбованців на алкоголь, щоб не збожеволяти. Коли я брав ці квіти на кладовищі, ваші рідні мовчали. Невже ви не вдалися у своїх батька та матір? Ні, ви вдалися в них. Чоловік у габардиновому плащі двома пальцями підняв за крису велюрового капелюха, прощаючись зі мною і розгойданою ходою потрюхав униз по Байковій вулиці. Заніміла й опустошена, я сіла до своєї машини, вімкнула двірники, щоб протерте стуманіли лобове скло. Отак я навідалася до своїх батьків, які покликали – до себе в нічному сні. Отака от наша зустріч, отака от наша розмова. Бібліофіли, книгомани знають усе. Знають, у якому видавництві московському, ленінградському чи київському виходить цікава книжка, яким саме тиражем. Знають, скільки примірників одержить той чи інший магазин. Знають, якого саме дня ця книжка продаватиметься, коли буде відчинено магазин. Вже ж є друковані офіційні джерела інформації, а взагалі джерела інформації не піддаються обліку. Сухе як прегамент, і завжди безпристрасне обличчя нашої директриси Клари Матвіївни –